Яке щастя дає людям. Сто червінців за те тільки, що прогнав нас. А ми, безщасні жиди, нам і пейси обірвуть, і цики таке зроблять, що й глянути не можна. Таке зроблять, а ніхто не дасть сто червінців. Ох, весь мир, Боже наш милий. Але ся й невдача вразила більш Тараса, бо йому з еї аж очі жиручим полом'ям напали. «Ходімо», – проказав він зразу, ніби стрепенувшись. «Ходімо до Майдану. Я жадаю бачити, як його мордуватимуть». Оймось, пане, нащо туди йти? Не йдімо краще, адже ж ми цим нічого не вдіємо». «Ходімо», – промовив Тарас неважно, і жив, як нянька, поплентав слідком за ним, зітхаючи. «Того Майдана...» що на йому мусила бути страта, неважко було знайти. Люд ринув тудою звідсіль. За тодішнього темного жорстокого віку страта сяя була саме здебільша дивоглядь не тільки про статству, а й усьому панствові. Безліч бабів найпобожних, тисьба дівчат та молодиць саме найжахливих, котрим після того дива вижалась цілу ніч покрівлені толуби та що з просонку репетували навзаводи, мов причинні, адже ж не цуралися ті дивогляді, Крий, мати Боже, які муки! Галасала багацько деяких тримтячі, Наче з пропасниці, та затуляючи очі, Одвертаючись, але ж іноді простоювалої занадто. А інший той вершу роззяне, І руки простя, десь приміг би, бач, Скочив усім на голови, Щоб відти пильнувати від ніж. Он ба! З між гурту дрібноголового люду витикається засмальцьована пика Різвицька, пильнуючи тую страту, якотім аж у цій справі, та розмовляє з слюсарем, взиваючи його кумом, бо в свято напивались у водній корчмі». Інші ж завзято гомоніли, а інь, у заклад пішли навіть. Але ж більш було таких, що на весь світ та й усе, що-то на світі, ні спричиниться, дивилось, пальцем собі у носі коперсаючи, далі свої бігуби, нічого не бачачи й не знаючи. Посамперед, біля самих продивусів, що тут була міська гвардія, стояв молодий шляхтич, чиба баця, тільки подібний до шляхтича, у бранні він нацупив на себе усе, що мав, а на квартирі зісталась одна тільки дрантива сорочка та чоботи шкарбани. Два маленькі ланцюжки висіло йому на шиї з якимсь дукачем. Стояв він з юзою, коханкою своєю, раз на раз озираючись, щоб то, хто не покаляв її шовкового плахіття. Він їй усе до крихти розжував, так що вже більш нічогісненько не можна було додати. «Ось оце, – Шаночко, – Йозю казав він, – увесь люд, що ви здорові, вашими оченятками бачите, посходився, щоб подивитися, як будуть страчувати шкодників». А ось той голубку моя кохана, що ви бачите, держи сокиру у руці та інший інструмент, ото кат, ото й себе страчуватиме. Та як візьме злочинця на колоса, та як зачте інші муки йому чинити, то шкодник ще живий буде, а як зотнуть йому голову, то він й умре, от що, сердятинко моє. Попереду репетуватиме на все горло та пручатиметься, а скоро зотнуть йому голову, тоді вже йому не можна буде ані кричати, ані пити, ані їсти через те саме моя лялечка, що вив його вже більш не буде голови. А Юзі усе отепильно слухала, жахаючись. Дахі позасідав люд.